Третя революція Було коло першої години ночі. Ксана, схилившись на довге підвіконня, часом торкаючись чолом холодного скла, дивилася в сіру деличінь, де лунали такі дивні, страшні, а вже звиклі звуки. Бій блищав. Прозоре стукотіння кулеметів, безладна тріскотня ручниць, раптові вибухи шрапнелів, що недавно ще було ймов, марево невиразне, сунули й облягали місто. Несподівано знімались ракети і осяювали на мить небосхил. Потім важко били гармати. Ксана дивилася на рівну вулицю, що простяглася туди до стрілом напоїного мороку і на будинки, що скам'яніли вздовж неї. Ксана думала, у тих будинках поховалися, прищулилися по льохах люди, злякані, тривожно чекаючи. І, може, тільки хто цікавий, хоробрий чи хороброго вдаючи, дивиться, слухає, як от вона примарного бою. Раптом десь зблизька розітнувся постріл. Ксана відсахнулась. Може, ходімо, почула вона коло себе. Це Андрій Петрович. Ксана простягла йому руку і промовила ще трохи, ще безпечно. Андрій Петрович знову заходив по хаті. Ксану вабив бій. Ще й місяць чи буде тому вона теж, мов стара пані грому, жахалася пострілів, і на селі, де жили вони, бої видавалися ще страшнішими. Тоді чоловік цілував її, а вона так і боялася. Вона питала, «Що буде, як прийде Махно?» Він сміявся, «Лікуватиму його молодців!» Махно прийшов і розстріляв її чоловіка. Десь за селом, уночі. «Махно – Нестор Іванович», 1889-1934 Ватажок анархістсько-селянського руху на півдні України в 1918-1921 роках Постать суперечлива й складна, як і очолюваний ним рух Махно Тричі укладав угоду з радянським командуванням про спільні дії проти білогвардійців та іноземних інтервентів Але щоразу ця угода розривалася 1921 року втік за кордон Бій був уже в місті. Луна несла постріли по підсами самі вікна. Земля стогоніла, приймаючи гарматні набої. Партія білих з чорними кінчається на користь чорних, промовив Андрій Петрович. Ксана мовчала. Вона стелила свої думки туди, де танцювала смерть. В пострілах вона вчувала симфонію смерті. Бій – це музика, це залізна оркестра. Вона уявляла собі степи. На високій довезній могилі стоїть смертельний диригент. Це Махно. Який він? Бо він убив її чоловіка. І от, піддавшись гарячій навалі жалю, Ксана заридала. Вона на всю глибінь відчула жах долі і невблаганність боротьби, що точилася, все осторонь захоплюючи і ламаючи. Андрій Петрович взяв її за руку і Соломіць повів з темної кімнати. «Годі, годі!» – казав він. «Бачите, куди доводить хоробрість!» Стрілянина розляглася невидною курєвою десь зовсім близько, ніби стріляла раптом з-за плеча. Над головою, зітхнувши, розпадались шрапнелі, будинки нервово кидались і тріпотіли. Андрій Петрович звів Ксану сходом у льоху, де сиділа родина. Тут, під землею, у світлі полохливого каганця, бій озивався притлумленим грюкотом. У цій напівтемряві невиразні тіні від себе кинувши збилися люди. Худий чоловік – Урядовець пошти телеграфів, господар помешкання, глянув на Андрія Петровича з німим питанням. «Махно!» – відповів той. «Махновці взяли!» – вирискнула дружина урядовцева в пальті, закашлявшись з важкої вогкості повітря. Її змучили безсонні ночі, на обличчі лягли темні зморшки, очі знесилили від чекання. Оксану посадовили на дзиглику коло каганця, і вона сиділа, схиливши голову. Її коса, звільнившись з-під пришпильок, тихо зсунулася і звисла поруч. На хвилю всі змовкли. Постріли рідшили, вщухали. Гімназист п'ятої класи Колька, використавши тишу, заявив про своє невдоволення. От бачиш, мамо, їх і не вбило, а мене не пустила. Мовчи, гукнула на нього мати. Ти варвар, ти мучиш мене. Дядьку Андрію Казав Колька, далі на неї незважаючи Знаєте, скільки раз стрільнули? Я підрахував знудьги 138, грубо, правда? Мати схопила його Просто за обличчя і шарпонула. Ти ізверх, ти душу Мені виймаєш Колька, пригладжуючи волосся, тихо Скаржився дядькові Марта боїться, а на мені зриває Треба терпіти Бій кінчився Каганець жалібно миготів Ходімо, ходімо нагору, полохливо казала Марта Данилівна, господиня. Погано, як вони знайдуть нас тут. Колька повагом пішов попереду. Андрій Петрович з господарем узяли на руки Ксану, вона заснула. Каганця поставили в кімнаті за шафою, щоб не видно було світла крізь віконниці. А не спав ніхто, говорили пошупки, ступали навшпиньках. Господиня Марта Данилівна нервово посміхалася і у питала Андрія Петровича, себе заспокоюючи. «Та хіба ми буржує? Вони теж розуміють, де буржуй. Гриша, двадцять років служить!» Часом вона обурювалась на дружину. «Чого ти мовчиш і ходиш? Ти душу мені виймаєш. Господи, що ти за людина?» Колька вартував біля вікна, дивлячись крізь щілину, і в ряди урочисто промовляв. «П'ятеро з рушницями!» Звернули за ріг. Він почував себе прекрасно і вигідно, виконуючи цей обов'язок. Всі до нього прислухалися, і мама не вдирала його по-дурному. Раптом він гукнув. Троє, до нас, уже на сходах. Він не стримав своєї радості і бігав по хаті. Цієї хвилини постукано. Колька метнувся відчиняти, але мати дала йому потиличника і пішла сама. Вона певна була, що повинна це сама зробити, зустріти як господиня. І її серце, крім смертельного жаху, мимоволі сповнялося покірним, ба радісним почуттям перед переможниками, що їх не судять. Поєднавши всі сили, вона ласкаво кокетуючи трохи спитала. «Хто там?» а Чини, махновці, буржуйські звірі!» Відмовив грубий їй голос. Вона відімкнула, приговорюючи – Заходьте, заходьте, Колько, неси світло, каганець у нас. Вони недбало війшли, тягнучи свої рушниці. Троє хлопців у кужушанках, у великих болотом закаляних чоботях. Серед пітьми вони здавалися великі, волохаті. Спинившись на порозі кімнати, один вимовив голосно, а всім, після шепотіння й обережних кроків, здалося, що він гукнув Світла! Лампу! Він не хотів уступати до великої напівтемної кімнати, де каганець освітлював по кутках нерухомих людей. Лампа була номер 20 з газом, на свято впорядкована і прихована. Вона довго блимала, не запалювалась, розкидаючи по стінах мготливі плями. І відразу заясніла. Тоді махновці заворушились і війшли до кімнати. Їхні обличчя були давно не голені, м'ясисті, і з них пащів спокій і сила села. «Сідайте, сідайте!» Марта Данилівна тягла їм оббиті оксамитом крісла, красу свого мешкання. «Їсти!» – сказали. Їм дали холодного кулешу, огірків, капусти. Вони глянули, і один сказав. «Оце! Ні, ви дайте нам того, що пани їдять!» «Які ми пани? От дивіться!» Марта Данилівна сміялася, вдаючи здивовано, і показувала на ногах старі черевики. «У городі всі пани!» – впевнено відповів махновець. Гнітюча увага й нашорошеність панували в хаті. Лампа номер 20 весело пихкала, набираючи дедалі більшої сили і яскравості. Махновці подзьобали з видимою неохотою капусту і закурили. Марта Данилівна з острихом почувала, як щораз більше тремтять її ноги, але посмішка й готовність служити не сходила з її потомленого пристареного обличчя. Вона промовила. А ви, мабуть, заморилися? Воювати важко, можуть убити. Кольці здавалося, що вони вже відходити мають, і він похопцем запитав. «Ви не можете сказати, який батько Махно? Високий?» «А ти що, розв'єчик?» – хмуро посміхнувся воськолобий з патлатим волоссям хлопець. А мати вже потягла кольку в куток і там термосила. Андрій Петрович присунувся до них і запитав. «Ви села?» «Села?» – неохоче відповів патлач. «Який у вас програм?» Махновці перезирнулись. Такий програм, щоб зништожити панів. А потім? Як зништожим, тоді побачимо. Розмови їм не подобалось. Вони встали і взяли рушниці. Гроші Миколаївські є? Раптом спитав Патлач. Гроші Миколаївські. Гроші, що були в обігу за останнього російського царя Миколи II, 1868-1918. «Миколаївські давно вже перевелися», – весело відповів Андрій Петрович. «Ти, стерво, панське, тобі кажу! Давай гроші!» – гукнув махновець і підніс рушницю. Андрій Петрович глянув на нього і мимоволі стинувся. В очах Селюкових, таких спокійних і похмурих допіру, зайнялася смертельна звіряча людь. Він відчув у цьому намить перетвореному погляді всю безоглядну ненависть села до пана і до всього, що панським здавалося. До піджака, до комірця, білої руки, до кам'яних будинків і цілого міста. А Марта Данилівна, розпачливо скинувши руками, упала махновцеві до ніг, і його чоботи. «Ой, не вбивайте!» – шепотіла вона. «Не вбивайте, рідненькі! Немає Миколаївських! Беріть усе, беріть!» «Давай, як є!» Їм дали купу радянських, і денікінських папірців. Патлач поділив усе на три кубки і роздав. Марта Данилівна сміялася, держачись рукою за груди. «Спасибі! Беріть, пожалуйста!» «Ми вас, суканих синів, ще потрусимо!» Байдуже промовив Патлаш. «Ми кишки з вас повипускаємо!» «У вас де денікінців сховано? Показуй кімнати!» «Денікінці!» Солдати білогвардійської армії генерал-лейтенанта Данікіна, 1872-1947, головнокомандуючого контрреволюційними силами Південної Росії під час громадянської війни. Марта Данилівна бубоніла. Тільки племінниця хвора, тільки... Махновці спинилися коло Оксани, що спала, розкинувши руки, уповито довгим волоссям своєї коси. Вони роздивлялися на її бліде витинчене обличчя, де розлилася незнана їм панська млость притомленої краси. Да. промовив патлаш, і всі мовчки пішли до дверей. Марта Данилівна проводила їх. «Заходьте до нас!» – кокетувала вона. «Моя племінниця ви дуже, заходьте!» На вулиці без угаву повозки. В'їздила махновська валка. Ксана прокинулась пізно. За вікном був імлистий ранок пізньої осені. Ксана раптом підвелася, загортаючись у своє пальто, і пригадувала. Вона тремтіла з холоду і невиразних кошмарів минулої ночі. В інших кімнатах було тихо. Ксана одягла пальто в рукава і пов'язалася теплою хусткою. Але в'їдлива осіння вогкість дошкуляла їй у непаленій, важким холодом пройнятій кімнаті. Зуби її почали нервово цокотіти. В їдальні, скоцюрбившись на канапі й руки під пахви сховавши, спав господар Григорій Опанасович. Колька солодко хріб, натягши на себе своє і батькове пальто і зверху великий килим. Марту Данилівну Ксана знайшла коло вікна, де сама вона вночі дивилася була на темну вулицю. «Що ви тут тітю робите?» – спитала вона. Марта Данилівна скинула на неї набряклі синяві очі. «Я дивлюсь, може ще прийдуть?» Треба розпалити пічку, тьотю. холодно. Вони принесли з Льоху рештки дров і взялися коло пузатої боржуйки. Дрова сичали, жінки дмухали, ковтаючи дим і солоні сльози. Марта Данилівна розповідала. Знаєш, вони такі прості, зовсім не такі страшні, як казали. Прості хлопці, взяли гроші і так усі ж беруть. Погрозили убити, так це всі так, а не грабували. Ми зваримо калексану і є ще трохи хліба. «Ти спала так спокійно. Вони на тебе дивились». «Дивились? Я це почувала. Мені якось було так важко». Ксана замислилася і сказала, «Тьотю, а що якби до нас прийшов сам Махно? Ти злякалася б?» «Ні, тільки що нічим приймати. Пам'ятаєш, раніше було цукерки, вино. На мої імени не згадуєш?» Марта Данилівна смутно посміхнулася. «Колись воно було казкове життя». А тепер його й уявити важко. Хіба можна повірити, були такі часи, коли люди вставали по теплих хатах, умивалися, пили чай розходилися на посади, потім обідали. Дрова взялися полум'ям і залізна буржуйка весело тріскотіла. Жінки насолодно схилилися до пічки, і ловили її тепло. Марта Данилівна збадьорилася і почала нервово, улеслово сміятися. Так вона навчилася за революції. Ти подумай, саме, як усе перекинулося. Коли революція почалася, всі раділи, ходили демонстрації, червоні стрічки. Була радість, правда? І ти раділа. А я підрахувала, оце вже п'ятнадцяти раз беруть місто, стріляють, роблять труси. Це п'ятнадцята влада. Хіба хто думав, коли приходить влада, я молюся, знаєш за що? Щоб влада продержалась довго-довго, хоч місяців зодва. Вона змовкла, потім схопилася і постягала, скільки все накриття. Колько, гукала вона, вставай, аж як подягається Колька невдоволено підвівся Ви, мамо, зранку починаєте гдирати, ви перевищуєте свою владу наді мною Ти нахаба Колька тим часом буде в батька Ставай, старий буржую, годі дрихнуть Боже мій, який це нахаба росте, шепотіла мати Вона мішала на буржуйці руду каву з ячменю і думала про старшого сина Альошу вона любила його найбільше. Це перша її дитина. Він виріс високий, стрункий. Вона любила його найбільше. І як їй було терпіти, коли всі знайомі, всі близькі люди казали, її син – комуніст. Вона плакала, благала, проклинала. І в кого вони повдавалися такі вперті? Колька, скинувши сорочку, зробив шведську гімнастику і наприкінці став на руки до гори ногами. Уміння ходити на руках давало йому право трохи згорда ставитись до людей. Видай мені порцію, мамо», – заявив він. «Я піду в город». Григорій Опанасович, напившись гіркої кави з черствим хлібом, теж узяв картуза. «Ти куди?» – запитала дружина. Григорій Опанасович стурбовано блимнув очима. «Оце так. Треба йти».